Люци Сінь. Темний ліс. Текст читає Сергій Оробчук. Панело, вчора йшов такий сильний дощ, Чому ж з гірських вершин сніг не змило? Дощові хмари проходять нижчі лінії залягання снігів, Тому вершини цілий рік укриті снігом. Кліматична зона у Високогір'ї значно відрізняється від тутешньої. Ви вже підіймалися до рівня снігів? Ні, не було нагоди часу. Лодзі зауважив, що дівчина не відвертає погляду від засніжених вершин. Вам довподобить засніжені гори? Так, так, закивала вона. То їдьмо. Справді, коли? Здивовано вигукнула дівчина. Хоч зараз, до підніжя веде битий шлях. Якщо не баритимемося з від'їздом, до вечора повернемося. А як же робота? Джоан Янь нарешті відірвала погляд від гір і глянула на Лодзи. Робота зачекаю. Ви не приїхали? Безтурботно відповів Лодзи. Це... Джоан Янь нахилила голову і Лодзі захололо в серці. Той дитячий погляд він бачив безліч разів. «Доктор Ло, я все ж таки воліла б знати, чим мені доведеться займатися». Лодзи глянув далечінь, замислився на кілька секунд і надто впевненим тоном відповів. «Коли доїдьмо до гір, я розповім». «Гаразд, доїдьмо якнайшвидше». «Гаразд, на той берег озера переправимося човном, а звідти вже рушимо машиною». Вони дійшли до кінця пірсу, і Лодзі зауважив, що вітер ходовий тож можна взяти вітрильник. А на вечір вітер зміниться на протилежний і буде зручно повертатися. Він подав руку Джоан Янь і допоміг спуститися в маленький вітрильний човен. Уперше доторкнувся до неї. Дівоча рука виявилася точнісінько такою, як і тієї зимової ночі в його уяві – м'якою і прохолодною. Коли він підняв коси трикутних білого вітрила, її подиву не було меж. Щойно пір залишився позаду, дівчина опустила долоню у воду. Вода в озері дуже холодна, – сказав Лодзи. Але ж яка вона чиста й прозора. Як і твої очі, – подумав Лодзи. Чому вам так подобаються засніжені гори? Тому що я люблю традиційний китайський живопис. І який зв'язок між засніженими вершинами та традиційним китайським живописом? Доктор Ло, вам відома принципова відмінність між традиційним китайським живописом і живописом олійними фарбами. Полотна, написані олією, мають багату палітру кольорів. Деякі майстри дотримуються думки, що білий колір у класичному живописі на вагу золота, але в китайському все навпаки. На картинах так багато простору, незаповнених плям, що є не мов би очима, поглядом картини. І сцена, сюжет лише встановлюють межі цієї порожнечі в зображенні. Ось гляньте на засніжені піки хіба вони не нагадують порожніх місць у традиційному живописі. Це був найдовший монолог дівчини з того, що досі чув лодзи. Вона читала лекцію оберненому. Слова так легко і просто, що він почувався школярем на Вігосу. Але в її тоні не було ні зверхності, ні погорди. Тимов та порожнечо в живописі. Чиста і сповнена краси. Знахідки для справжнього поціновувача. Думав Лодзи, вдивляючись у тонкі риси Джоан Янь. Човен досяг протилежного берега, і Лодзи пристав до пірсу. Під деревами на них уже чекав джип із відкритим верхом. А люди, які підігнали туди автівку, стигли зникнути з поля зору. «Це військова машина? Коли ми їхали сюди, нам довелося проминути три блокпости з солдатами», – сказала Джоан Янь, сідаючи в авто. дуже. вони все одно нас не турбуватимуть», – відповів Лодзи, повертаючи ключ запалювання. Лісова дорога виявилася вузькою і вибоїстою, але машина впевнено тримала курс. Вранішній туман у лісі ще не розсіявся, сонячне світло, що пробивалося крізь крони високих сосун, вигравало веселковими барвами, поміж стовбрів, огорнутих прозорим серпанком. Птахи в густому гілі співали так голосно, що їх не глушило ревіння двигуна. Зустрічний вітерець розсипав волосся дівчини, і воно лоскотало обличчя лодзи, викликаючи спогади про зимову подорож два роки тому. Усе, що їх оточувало, нітрохи не нагадувало засніжені рівнини Північного Китаю і Тайханшань. Але спогади й марення того дня точно відтворювалися в нинішній реальності. Лодзи не міг повірити, що все це насправді. Він глянув на дівчину і зустрівся з її поглядом. Здавалося, Джоан Янь дивилася на нього вже досить довго. У її погляді світилася щира доброзичливість і водночас безневинна цікавість. Сонячні зайчики перебігали її обличчям і тілом. Дівчина спіймала на собі погляд Лодзи, але не відвернулася. – Доктор Ело, ви справді можете перемогти прибульців? – раптом запитала Джоан Янь. Лодзина звичайно зворушила її дитяча безпосередність. Ніхто, крім неї, не наважувався ставити це запитання, а знайомі вони були зовсім недовго. Джоан Янь, головною метою проєкту «Обернення до стіни» є намагання інкапсулювати справжні стратегічні задуми і плани людства в розумі однієї людини. Це єдине місце у Всесвіті, недосяжне для суфонів. Для цієї місії обрали кілька кандидатів, але це не означає, що вони супергерої. Супергероїв взагалі не існує. «А чому брали саме вас?» Це запитання було ще прямолінінішим і недоречнішим за попереднє. Проте звуз Джоан Янь звучало цілком природно, бо навіть якби її чисте серце пронизав сонячний промінь, він там не згаснув би, а відбився і став ще яскравішим. Лодзипа повільно натиснув на гальма і зупинив машину. Дівчина здивовано глянула на нього. Він і далі роздивлявся численні сонячні плями, що пробивалися крізь крони дерев і розсипалися дорогою. Обернені люди довіряти, яким слід менше, ніж будь-кому за всю історію людства, бо вони – найвправніші брехуни. Це ваш обов'язок. Лодзи кивнув. Так, але, Джоан Янь, те, що я скажу зараз – чиста правда. Вір мені. Доктор Ело, говоріть, я вам вірю. Лодзи довго мовчав, ніби надаючи своїм словам ще більшого значення. Я не знаю, чому обрали саме мене. Він повернувся до Джоан Янь. Я лише звичайна людина. Джоан Янь знову кивнула. Це важко, чи не так? Ці слова і безневинний погляд Джоан Янь знову наповнили його очі слізьми. Уперше, після призначення оберненим, хтось висловлював йому співчуття і розумів тягар долі, якої він не обирав. У очах дівчини він бачив рай, і в її ясному погляді не було натяку на те, що досі читалося в усіх поглядах оточення. Її посмішка щастя – це не фірмова посмішка оберненого, Навпаки, чиста, відкрита посмішка звичайної людини, схожа на засліплену сонцем росинку, яка м'яко падає в майже цілком висушені глибини його душі. Це буде крайне просто, але я докладу всіх зусиль, щоб спростити цю місію. Ось так. І тут наша відверта розмова закінчується, і я знову надягаю маску оберненого. Лодзі повернув ключ запалювання. Далі вони їхали мовчки, аж поки ліс не порічав, і глибоке блакитне небо не заясніло в них над головами. «Доктор Ло, погляньте! Там орел, он у небі!» – закричала Джоан Янь. «А там, здається, олень!» – Лодзи швидко вказав на протилежний бік. Він спробував швидко відволікти увагу дівчини, познав, що то кружляє не орел, а дрон охорони. Це нагадало про Шицяна, тож він дістав мобільний і набрав номер. «Аго, брат Ло, то ти не забуваєш мене, так? Спочатку скажи, як там Янь-Янь». «Непогано. Добре, чудово. Дякую. Ну, гаразд. Нарешті я виконав останнє завдання». Останнє? А ти де? Повернувся додому. Зараз готуюся до гібернації. Як? Чому? У мене діагностували лейкемію, тож вирушаю в майбутнє. Лодзи натиснув на гальман, цього разу щосили. Машина клюнула носом так різко, що Джоан Яні зойкнула. Лодзи пересвідчився, що з нею все гаразд, і продовжив розмову з Шицяном. Це... Коли це сталося? Я отримав значну порцію примінення під час одного з попередніх завдань, але діагноз поставили лише торік. «Боже ти мій, але ж я не надто затримав тебе. У подібних випадках затримки не критичні. Хто знає, що буде здатна медицина майбутнього? Може лейкемія виліковуватиметься на раз-два? Мені дуже шкода, Даши. Посте, це частина роботи. Я тобі нічого не казав, бо так розумію, що в нас непогані шанси на зустріч у майбутньому. Але якщо не садилося, то послухай, що я тобі скажу». «Слухай дуже уважно». Даши довго мовчав, поки нарешті озвався. Три вияви не личать слухняному синові, але найгірший з них – не залишити потомства. Братело, впродовж наступних 400 років, майбутнє всієї родини Ши в твоїх руках». Зв'язок обірвався, і Лодзи подивився в небо, де не окружляв дрон. У серці з'яїла така сама порожнеча, що й у бездонній блакиті неба. «Ви розмовляли з дядечком Ши?» – спитала Джоан Янь. «Так, а ви знайомі?» «Так, знайомі. Він гарна людина». У день мого від'їзду він поранив руку. Кроветечу довго не могли зупинити. Це було моторошно. Ова! Він щось вам казав? Він розповів про ваше завдання. Найважливіше – в світі. Попросив допомагати вам. Вони вже проминули ліс, і тепер перед ними розгорталися лише луки, пасовиська до самісіньких засніжених гір. Довкола тепер панували тільки срібний і зелений кольори, картина стала простою і гармонійною, а дівчина поряд, на думку лодзи, цілком в неї вписувалася. Він зауважив, що її погляд став трохи меланхолійним і навіть почув щось подібне до тихого зітхання. «Я нянь, щось не так?» – запитав Лодзи, перше назвавши дівчину на це ім'я. Він подумав, якщо Даши має право так її називати, то йому це дозволено. «Я збагнула, який красивий наш світ. І так сумно, що прийде час, коли не буде кому помилуватися цією красою. Хіба тут не буде прибульців? Я не думаю, що вони здатні зрозуміти цю красу. Чому?» Тато казав, що люди, які здатні бачити і цінувати красу природи, добрі в душі, а прибульці злі, отже не зможуть відчути красу нашого світу. Янь-янь, їхнє ставлення до людства – раціональний і відповідальний вибір для виживання раси, і це не має жодного відношення до добра і зла. Уперше таки чую. Доктор Ло, ви ж зустрінетеся з ними в майбутньому. Можливо. Якщо вони справді такі, як ви говорите, і перемога в битві судного дня дістанеться нам, тоді чи не могли б ви? Джоан Янь глянула на Лодзи, нахилила голову і замовкла, ніби вагаючись. Він мало не випалив, що вірогідність цього не набагато вища за нульову, але втримався і запитав. Не міг би що? Не залишати їх напризволяще в глибинах космосу, де вони приречені на смерть, а наділити землею, і хай живуть поряд із нами. Це ж буде куди ліпше, чи не так? Лодзи мовчки вгамував розбурхані емоції і лише потім вказав пальцем у небо. «Янь-Янь, ви ж розумієте, що ваші слова чую не лише я?» Джон Янь і собі глянула вгору. «О, так!» – навколо нас кружляє безліч софонів. «Не треба відкидати можливість того, що нас просто зараз слухає сам правитель трисоляриса. «Ви ж з мене, так?» «Зовсім ні. Янь-Янь, знаєте, про що я зараз думаю?» Лодзи боровся з невгамовним бажанням взяти її за ліву руку, яка лежала недалеко від керма. «Та йому поки що вдавалося стримуватись». Як на мене, то якщо хтось і може врятувати цей світ, це ви. Я? – розсміялася Джоан Янь. Так, ви, хоча вас однієї не досить. Я маю на увазі, що людей, подібних до вас, не так багато. Якби хоча б третину людства склали люди, схожі на вас, то тресоліанська цивілізація могла б починати справжні перемовини про спільне проживання з людською расою в одному світі. Але він зітхнув. Джоан Янь безпорадно розгублено посміхнулася. Доктор Ело, мені було вкрай складно, по закінченні навчання вийти у великий світ і інтегруватися в суспільство. Мабуть, я була схожа на рибу, що вперше опинилася у великому морі, але в цій глобачезній воді не бачить нічогісінько, бо вода виявилася каламутною. Я завжди хотіла плавати в чистій воді, а тепер бачу, що плавання взагалі дуже виснажливе заняття. Хотів би я допомогти тобі доплисти до цього моря, подумав лодзи. Дорога тим часом почала підійматися вгору, і рослинність довкола дедалі рідшала відкриваючи поглядові чорні гірські породи. По один бік шляху краєвид взагалі скидався на поверхню місяця. Але доволі швидко вони перетнули межу снігів, і все довкола забіліло скуте холодом. Лодзі підхопив із заднього сидіння автомобіля дорожню сумку, дістав зимові куртки, і вони, вже тепло вдягнені, рушили далі. Але незабаром їм перепинив шлях примітний знак, становлений просто посеред дороги. У цій порі року посилюється загроза сходження лавин. Дорога далі перекрита. Тож вони вийшли з за автівки замети на узбіччі. Сонце вже почало сідати, подовшали тіні на схилах довкола. Чистий білий сніг заграв відтінками блакитного, ніби збризнутий слабким флюоресентним розчином. Далекі засніжені піки, що здаля нагадували здійняті до небалеза, досі ловили останні промені світла, розбиваючи їх на діамантово сріблясті відблиски. Здавалося, що світло лине з глибин самого снігу, і ніколи в світі не було ніякого сонця, а суще завжди освітлювали лише ці гори. Що ж, тепер на картині сама порожнеча, – лодзи жестом вказав на біле сяйво кола них. Джоан Ян щиро насолоджувалася можливістю споглядати абсолютно білий світ. «Доктор Ло, я колись намалювала подібну картину. Здаля вона мала вигляд геть чистого аркуша, і насправді воно майже так і було». Тільки якщо придивитися зблизька, можна було помітити невеличкі зарості очерету в нижньому лівому куті, а в правому верхньому – пташку, замальовано за секунду до того, як вона зникне з поля зору. І у центрі порожнечі дві крихітні людські постаті. Це моя улюблена робота, якою пишаюся. Можу собі уявити, картина має бути чудовою. Отже, Джуан Янь, коли ми нарешті опинилися тут, у цьому спорожнілому світі. Ви готові дізнатися більше про свою роботу? Джоан Янь знервовано кивнула. Вам відомо, що головною складовою успіху проекту Обернені до стіни є його непередбачуваність і незрозумілість для оточення. Найвищим успіхом буде, якщо істинний задум знатиме лише Обернені і ніхто більше, ні на землі, ні на Трісолярісі. Тож Джоан Янь, хоч би якою дивною і безглуздою здавалася робота, вона все-таки має сенс. І не треба намагатися його збагнути. Потрібно лише виконувати своє завдання. Дівчина кивнула, ще більш знервовано. Я розумію. Вона розсміялася і похитала головою. Я хотіла сказати, що розумію ваше пояснення. Лодзи ще глянув на Джоан Янь на тлі засніженого краєвиду. Тут на цьому тлі чиста снігова білість ніби поглинала всі три просторові виміри. Приховувала весь світ, панувала в ньому. Не існувало нічого, крім білого. Два роки тому... Коли створений ним літературний образ постав до життя в його уяві, Лодзи пізнав кохання. І ось тепер на порожньому полотні, створеному самою природою, він збагнув головну таємницю кохання, тож вирішив перейти на ти. «Джоан Янь, твоя робота – бути щасливою!» і Її очі покруглішали від подиву. «Ти маєш стати найщасливішою дівчиною в цілому світі, і це частина плану оберненого». Очі Джоан Янь відбивали світло, що лилося з гірських вершин і наповнювало все зокола. За такого освітлення ще виразніше виявлялося на дівочому обличчі безліч змішаних почуттів, які вирували в її душі. Вони швидко змінювалися, кожне мов хмаринка, що пролинула небом. Засніжені гірські схили ніби всотували в себе всі звуки, і в цій глибокій тиші лодзи терпляче очікував відповіді. Нарешті почувся голос Джуаньянь, що линув ніби звідкись здаля. «То що я маю для цього зробити?» «Все, що забажаєш». Запально вигукнув Лодзи. Завтра чи вже сьогодні ввечері, коли ми повернемося, ти можеш вирушити, куди тобі заманеться. Роби все, що вважатимеш за потрібне. Живи тим життям, яке тобі до вподоби. Я зі свого боку зроблю все, що від мене залежить, щоб ти змогла реалізувати всі свої задуми. Але я... Дівчина глянула на Лодзи ніякого розгублено. Доктор Ло, мені насправді нічого не потрібно. Як таке можливе? Кожен чогось прагне. Хіба молодь не постійно чогось бажає? Чи хотіла я гнатися за чимось? Джоан Янь повільно похитала головою. Здається, ні. Ну, звичайно, така юна дівчина з найчастішими помислами може не мати пристрасті. Але ж мрії завжди супроводжують людей по життю, чи не так? Тобі до вподоби живопис. Хіба ти не мріяла колись про персональну виставку в найбільшій галереї світу чи знаменитому художньому музеї? Джоан Янь розсміялася так, ніби лодзи наївно намагається пожартувати. Доктор Ло. Я малюю для власного задоволення і ніколи не мріяла про те, що ви назвали. Що ж, не мріяла про славу, то про кохання мрії були? Впевнено далі лодзи. Тепер з такими можливостями можна замислитися про це серйозно. Сонце загасило свій останній промінь на засніжених піках. Очі Джуан янь потемнішали, а голос стишився, і вона майже прошепотіла. Доктор Ело, хіба кохання можна знайти цілеспрямовану свідому? Так, це правда, він заспокоєно кивнув. Що ж тоді зробимо так? Не забігатимемо наперед, просто плануватимемо кожен наступний день. Існує тільки завтра згода? То куди хочеш вирушити завтра? Чим займатимемося? Що зробить тебе щасливою саме завтра? Це ж ти в змозі зрозуміти і спланувати, чи не так? Джоан Янь слухняно замислилася, але зрештою завагалася. Говорити чи ні? Я можу сказати, та чи це реально? Звичайно, лише скажи. Тоді, доктор Ло, ви не могли б відвести мене в Лувр? Коли з очей Тейлора зняли пов'язку, зорові нерви різунули потоком світла, і йому довелося мружитись, аби хоча б щось розглядіти. Довкола було темно, попри те, що на стінах висіли лампи. Кам'яні стіни гірської печери неначе поглинало світло. Війнуло медичними запахами, і він розгледів, що печера, переобладнана на щось подібне до польового госпіталю зі стосами боксів із алюмінієвого сплаву, акуратно заповнених ліками, кисневими балонами портативними ультрафіолетовими дезінфікаторами, вистіньовими хірургічними лампами і іншими футуристичними предметами, які найбільше були схожі на переносні рентгенапарати і дефібрилятори. Скидалося на те, що їх лише недавно привезли і розпакували, але будь-якої миті могли скласти, щоб повернути назад. Тейлор помітив на стінах печери також кілька автоматів, але за кольором вони не відрізнялися від каменю, тож роздивитися їх було дуже складно. Двоє людей, чоловік і жінка, з кам'яним виразом обличчя крокували повз нього. Вони були не в білому одязі, але те, що це лікар і медсестра, Тейлор зрозумів. Ліжко стояло в кутку печери, і якраз там панувало біле. Фіранки на стінах, простирадла, старигань, укритий ними, його борода, чалма на голові і навіть обличчя – все біле. Але освітлення цієї частини печери трохи нагадувало світло свічок, і від цього стерильність усього в приміщенні, мов би, тмяніла. До білого додавався золотавий блиск, мов на класичних полотнах із зображенням святих, написаних олійними фарбами. Тейлор подумки сплюнув. Дідько, як же низько я впав, роздійшов до такого. Він рушив до лікарняного ліжка, намагаючись подолати біль у кістках і м'язах, при цьому тримаючи гідну поставу, зупинившись навпроти людини, яка сиділа на ліжку, і яку він особисто і його уряд щосили намагалися відшукати впродовж кількох останніх років. Тейлор не зміг повірити, що це не сон. Він придивився до блідого обличчя старого, яке, на думку Змі, мало найщиріший і найдобріший вираз у світі. Люди направду дивні створіння. Це честь для мене зустрітися з вами, сказав Тейлор із легким поклоном. Як і для мене, вічливо відповів старий, не поворухнувши пальцем. Його голос, тонкий, мов павутина, відлунював міццю шовкових тенет, здатних стримати силу знищення. Старий вказав на край ліжка. Тейлор обережно сів, не знаючи, чи можна це розцінювати як знак особливого дружнього ставлення. Але стільця поблизу не було. Старив і вдалі. Стамилися в дорозі. Перші їхали верхи на мулі, чи не так? «О, ні. Я вже мав такий досвід, об'їжджаючи Гранд Каньйон Ріжки Колорадо», – відповів Тейлор. «Проте тоді ноги так не боліли. Як ваше здоров'я?» – старий ледь похитав головою. «Ви й самі бачите, що мені вже небагато лишилося». Несподівано жваві іскорки проскочили в його глибоко запалих очах. Я розумію, що ви один із небагатьох людей у світі, які справді не хочуть моєї природної смерті. Мені дуже шкода. Вибачте. Неприхований сарказм таки зачепив співрозмовника заживе. Але це було чистою правдою. Одним з найбільших страхів Тейлора було усвідомлення того, що ця людина захворіє і піде з життя цілком природним. Міністр оборони США не раз молився, щоб до того моменту, коли старого прибере до себе Господь, нехай за хвилину до години X, крилата ракета чи куля снайпера спецназу вразила ціль. Природна смерть буде цілковитою перемогою цього чоловіка і цілковитим провалом війни з тероризмом. І ось тепер ця людина близька до своєї перемоги. Щоправда, в минулому шанси на ліквідацію були. Одного разу ударний безпілотник МК-1 «Предейтор» сфотографував його на подвір'ї мечеті в горах Північного Афганістану. Якби тоді таки завдали удару, це стало б історичною подією, не кажучи вже про символічне значення того, що безпілотник був оснащений ракетами AGM-114 Hellfire. Але молодий офіцер, який чергував, коли ідентифікували ціль, не зважився взяти на себе таку відповідальність. Поки він отримував санкцію на завдання удару, ціль зникла з екранів. Тейлор тоді піднятий з ліжка, так шаленів від люті, що розтрощив коштовну вазу з китайської порцеляни. Тейлеру зовсім не хотілося говорити на цю неприємну тему, тож, аби уникнути подальшого обговорення, він поклав на ліжко свій кейс, відкрив його і став кілька книг. У мене для вас маленький подарунок. Це найновіший переклад арабською. Старий висохлою мов тріска неживою рукою з помітним зусиллям потягнувся і підхопив нижній том. О, я читав лише першу трилогію. Пізніше придбав і решту, але ніколи не мав достатньо часу для прочитання. Зрештою, взагалі загубив ті книги. Дуже вдячний за подарунок. Він мені до смаку. Є легенди, що видали назву своєї організації після прочитання цих романів. Це правда? Примітка. У перекладі з арабської аль -Каїда. Основа. Заснування». Написання китайської назви терористичної організації і циклу творів Айзека Азімова «Фундація. Організація. Основа. Дослівно серія «Основа». Старий відклав книгу і ледь сміхнувся. Нехай так і залишиться нез'ясованим, чи є там правда. Ви маєте багатство і технології. Нам залишаються самі легенди. Тейлор узяв щойно відкладену старим книгу, підняв її перед собою, як роблять священники з Біблією. Я прийшов сюди, щоб зробити вас Селдоном. У очах старого знов спалахнули глузливі іскорки. О, і що же мають для цього зробити? Збережіть власну організацію. До якого часу? На чотири століття до битви Судного дня. Ви гадаєте, це можливо? Якщо вона не зупиниться в розвитку і не закостеніє, нехай її душа і дух пронизують космічні сили, аж поки вони не стануть єдиним і неподільним цілим. Чому ви почали так цінувати мою організацію? Старій майже не приховував сарказму. Тому що це – одне з небагатьох на Землі воєнізованих угрупувань, які використовують людське життя як зброю. Вам відомо, що можливість проведення фундаментальних досліджень була припинена софонами. Це накладає суттєві обмеження на розвиток комп'ютерних технологій і штучного інтелекту. Тож у часи битви Судного дня космічні кораблі так само пілотуватимуться людьми. Отже, нам потрібні воїни з відповідним незламним духом і готовністю до самопожертви. Тоді, що ви нам принесли, крім цих книжок, Тейлор схвильовано зіскочив з ліжка, залежить від того, що вам потрібно. Скільки існуватиме організація, стільки я зможу забезпечувати вас усім необхідним. Старий жестом запропонував Тейлорові знову сісти. Я вам дуже співчуваю. За стільки років ви так і не зрозуміли, що нам насправді потрібно. Лише скажіть. Зброя, гроші, жодним чином. Є ще значно дорожче за це. Організація існує досі не через амбіційні плани Селдона. Ви не можете змусити нормальну людину з раціональним мисленням повірити в щось і заради цього померти. Існування організації забезпечує дещо інше. Воно є її повітрям і кров'ю. Позбавивши нас цього, ви побачите миттєву загибель усього руху. І що ж воно таке? Ненависть. Тейлору забракло слів. З одного боку, через нового спільного ворога, наша ненависть до Заходу трохи вщухла. З іншого, плани знищення всього людства трисоляріанами призведуть до загибелі й ненависного нам Заходу. Тож загинути всім разом буде для нас омріяною насолодою. Ми не відчуватимемо ненависті до трисоляріан. Старий розвів руками. «Бачите, ненависть – скарб цінніший за золото чи діаманти. Найбільшу бивча зброя в світі. Але зараз і вона сходить на нівесь. Ніхто не в змозі її відродити. Саме тому організації лишилося існувати недовго, як і мені». Тейлор досі не міг дібрати потрібних слів. «А щодо Селдона, то його план навряд мав успіх». Тейлор зіткнув і знову опустився на ліжко. «То ви таки прочитали закінчення циклу?» Брови старого здивовано піднялися. Ні, не читав. Це просто моє припущення. То що, в книзі «План Селдона» справді виявився невдалим? Якщо так, автор справді великий письменник. Я гадав, що автор швидше за все оберне щасливий кінець, хай допоможе йому Аллах. Азімов помер багато років тому. Нехай він знайде свій рай, яким його собі уявляв. На жаль, мудрі люди помирають молодими. Більшу частину зворотного шляху Тейлору не зав'язували очі, і він мав змогу роздивитися круті безплідні гори Афганістану хлопчина супровідник який вів за вуздечку мула, нітрохи трохи його не стерігався, навіть повісив свій автомат біля сідла Тейлора. "Ти вбив кого-небудь цим автоматом?" запитав Тейлор. Юнак не зрозумів запитання, але неозброєний дорослий подорожній, який їхав поряд верхи, відповів: "Ні, вже досить довго не було ніяких бойових дій". Хлопчина й далі запитально витріщався на Тейлора. Борода на його напівдитячому обличчі ще не росла, а ясні очі були такі самі блакитні, як і небо. Західної Азії. Мамо, я стану світлячком.